الشيخ المحشي إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وقد اختلبه. في عدد الأنبياء فقيل مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا Aa, wa qad ikhtalafa ay ikhtalafa al diberkhilafkan ay ikhtalafa al mana telah berselisih oleh puak-puak ulama rahimahumullah taala khilaf fi adadil anbiya'i pada bilangan segala nabi Nabi semua berapa? <coughs> ah segala nabi itu berapa orang semua? Ah ulama lah. Ta'kala ukhthulifa faqila ay faqala ba'dhum maka berkata setengah-setengah ulama iaitu mi'atu alfin 100 ribu. Seratus ribu Ini dalam barat Kita jauh dia panggil Sekati Seratus ribu dia panggil sekati ha, Lorak kita ni Jarak-jarak dah ha, Tinggal dah lorak tu jarak cakap dah kita sini Sepuluh ribu Seratus ribu Kita tak cakap dah Sepuluh ribu orang panggil apa Selaksa Kita tak cakap mana dah lorak kita di sini. 9, naik 10 ribu 20 ribu 30 ribu ha. Kali itu 10 ribu tu panggil apa selakso, selakso, 2 laksa ha. Kalau haksia panggil moon Haa moon Haasia masih guna Haa Dia tak cakap siphan Gisiphan tak, tak cakap lah tu Kanak kiyah lah kat gitalan Nengak gisiphan Haa Syukur dia tak cakap lah tu Ah dia dekat 20000. Ah kita ribu Sebenarnya 2 laksa 2 laksa. Nah ribu Ah dia panggil San dalah. Ah ha, dia tak panggil Royfan. Ha kena tu kita dekat Royfan. 100000. Ah ha, kan Royfan gapo dia. Ah ha, dia tak cakap dia gitu. Dia, dia cakap San dia. Ah dia dia. Ah ha, ni kita panggil Sekati. Ni lorak ni hilal kan? hila, kan? Sekati Dalam kitab jauhi dia kata kan? Dia jumlah kata Miatu alfin Seratus ibu dia jumlah kata sekati Wa ha, arba'atum Wa ishruna alfin Dua laksa empat ribu ya jumlah Dia jumlah ha, itu Hingga sepagi dah tak perhat kan? Sekati dua laksa Empat ribu Ah ha, 124000 dia punya segi hati 24000. Ha ramahlah ni kita tahu kata nabi ni ramah. Allah taala letak. Ha tapi kita tak tahu kerana Tuhan tidak sebutkan nama. Ha, hanya yang sebut nama beberapa orang saja dalam Al-Quran 20 nama orang saja. Ha sebut nama dia kata nabi 25. Mana yang tersebut namun dalam Quran eh, Hanya 25 orang Nabi Rasul itu saja Sebab itu yang 25 kita kena tahu Lain pada tu kita ijmalkan Itu satu kaum Dia kata Nabi ini Sekati dua laksa empat ribu Seratuh dua puluh empat ribu Itu satu kaum Dan berkata oleh setengah yang lain Mi'ata alfin ha, Mi'ata alfin Iba fa' tu ratuh ha, Dua ratuh ibu Dua ratuh ibu makna dua kati Pasal ni kata sekati ya ha, Ni kata dua kati ha, Wa'arba'atun wa'ishrundan Dua puluh pak ibu Makna dua kati dua laksa Fak ibu Haa hilang itu ha, Ni kata sekati Dua laksa empat ibu ha, Ni dua kati nah? Hmm Nah, nungsi satu ibu, nih 24 tak ada firaq. Hmm, <coughs> ada lagi tu, maki dua kau, ada satu kaun lagi di atas ibu-ibu, ibu kita panggil sejuta, mana? Ha? Ah, ah Allah alam. Waktu lupa, <lifa> air <'idon> dan diikhtilafkan pula dan diikhtilafkan juga yani ikhtilah pada bilangan nabi-nabi waqtulifa -Nabi. aidan yani ka mukhthlifa fi adadil tu aidan waqtulifa aidan apo aidan ayka mukhthlifa fi adadil anbiya tu ah <tuh> <aydhan. tuh lifa aydhan> <tuh> <fi adadil> dan dikhilah maknanya dikhilah oleh puap ulama juga yakni sebagaimana dikhilah pada bilangan anbiya tadilah <tuh> yani fi adadir rusuli pada bilangan rasul minhum min, min al-anbiya jadi di kalangan puak nabi yang kata sekali tadi atau dua kali tadi tu nabi hak jadi rasul berapa we pula ah kita maklumkan bukan semua nabi itu rasul ah tah kau yang masyhurnya rasul khusus pada nabi hak disuruh apa itulah rasul nabi lagi rasul kalau beritahu hukum syara'a untuk dia beramal je nabi saja bukan rasul. Ha kalau gitu sekatil biah. Ha, mana kalau di daripada sekatil biah buat nabi itu. tu orang jadi rasulnya berapa orang? Akhilah ha, pula tu ti si adadir rusul minhum minal anbiya. Tak kalau ukhsulifa ibarat tu tadi. Fa tilah tu tadilah fa qala ba'duhum mereka itu ialah Kubam, kubam, kubam. Tada mahzuf. Tiga ratus lima puluh Hum, mereka itu arusudu. Tiga ratus dan tiga belas. Ah, tiga ratus lima puluh tiga Ah, mereka itu ialah tiga ratus dan tiga belas. Wasalah sata'asyarah tu kita kira Tauqib apa nama kita kira Muraka' Jadi binalah binatah fatah Sedangkan dia tu atas pada Salasu Salasu rapo' Muka khobah Tadamazuh Salasu mudah miatin mudah ilah Tapi dia tulis sambung wasah selalu Tidak tulis salasu miatin suku'dah Tulis wasah selalu Salasu miatin ha tu wasalasa ta ke letak sabit dengan bina gak salah satu lah ha, kalau salah satu wa isronlah ha maknanya tapi bila terkik bina tu hak salah salatu mi'atin wa salasata asharo ha sulmoq maksud kita perhadah nak jaga sikit ibarat baca tu 313 satu kaum kata wa qila na ha, wa qala ba'dun akharu Ha, dan kata setengah yang lain pula katakanlah wa arba' ta'asharoh dan empat belah ha, betul tiga ratus tak ada selisih lah majd selisih betul belah sini kau pertama kata tiga belah kau yang kedua kata empat belah mana tiga ratus empat belah ha, ada satu kau lagi ah ha, ham wa ham seta'asharoh dari lima belah ha, jadi tiga kau ada selisih ha nung kata Tiga atau tiga belah, ni kata tiga atau empat belah, anu kata tiga atau lima belah, tiga kaum. Tak kalah dapat selisihi, cari jalan lebih lama. Ah. Cara kata muhasik kata wal aslamu dan bermula perkataan yang lebih atau bermula jalan yang lebih lama. Ah. Jalan yang lebih selamat ya. Ah iyalah al insa ku menahan Anzalika daripada demikian itu daripada adat. Pakar tak sabila lah. Ah, menahan daripada itu Bilangan Azalikal ada mazkur daripada bilangan terus. Pakar tak sah kata lah. 313 ratus tiga belah ko, empat lebih selamat tu. Pakar Rasul ni banyak. Ah, tu dia tak sah menentukan angkau. Hmm. Satu lebih selamat Jalan yang lebih selamat Kita menahankan Daripada demikian itu bilangan yang tersebut Haa Apa itu Li ta'ala kerana Permand Allah ta'ala Allah kata ke siapa Li nabiyihi perman Kepada nabinya Nabi Allah subah Sallallahu alaihi wasallam tuan tuan tuan Minhum dan عليك ومنهم من لم عليك ah tengok Tuhan kata setengah setengah mereka itu kami cerita ke atas kau ya Muhammad man qassasna in man qassasnahu Setengah-setengah mereka itu kam, uh, mereka yang telah kami cerita akhirnya atah kau Muhammad kami woyak. Macam kisah nabi Yusuf kisah Musa kisah Isa Anuh ha dia setengah-setengah mereka itu kami cerita ke atah kau tu boleh tahu wa minhum. dan setengah-setengah mereka itu pula mallam khusus alayka mereka yang tak pernah cerita kami ha tu pernah tu di dalam Nabi pakai makna ma'adhi Lam harfun nafiyin Wajazmin waqalbin Tukar makna mudara lagi kepada makna ma'adhi Asalnya Naksu ni kami nak cerita Mana istikbah Kami sedang cerita tu mana ha, Bila masuk alam Jadi tukar lagi kepada makna ma'adhi Nak no, iriti ma'adhi tak pernah Tak pernah cerita Kami atas kau, kami tak pernah Wayakkan kau Pabila hak kami tak pernah kita ke angka mana kau boleh tahu tidak ke angka dulu tak tahu gapos kau wajadak boleh faham ah ha, tu dia sedapak angka hey Muhammad yang sesak ni tak tahu gapomun dulu kah mengaji produk gapo produk tak tahu gapomun dulu faham maka Tuhan tunjuk yang boleh mu boleh mu tahu boleh mu Sabit pun Sabit tu Ha tu lah jamu amat. Ha tu Kalau gitu, Bila tu, di tu hai, tak cerita Mana boleh tahu Jawabnya tak dapat tahu Apa kita nak tahu main mana Lalu terlebih lebih selamat Kita pakai Rasulullah ta'ala itu ramai Banyak Banyak manakah Wallahu a'lam. Ha ada riwayat Riwayat mutaribah Dia panggil Riwayat terjadi bergelombang sikit tu Sabit tu lah Kata tiga belah ada Kata empat belah ada Kata lima belah Hmm, dia. Sebab apa boleh kata jalan lebih selamat ha? Kalau kita misal kata Kalau kita kata empat belah Misal kata Kalau kita kata empat belah Boleh jadi lebih pada tu. Kalau lebih pada tu, itu kan, Bermakna kata tak termasuk Dari kita menentu Mana terkeluarlah rosul lain pada tu lagi Sebenarnya lima belah kan Kita kata empat belah Tak termasuk seorang kalau kita kata empat belah, sebenarnya tiga belah ya. Ha, jadi, kita tambah saja. Ha, Deh, maka itulah jala aslamnya kita imsak menahan. Ha, menahan. Daripada bilangan rasul itu. Yang ini bilangan tertentu tu Abi, lah. Habis. <tuh> Wa'alam. Ha, selesai ada tu. Isti'nah suku pula. Wa'alam ayyuhal mukha'atab dan ketahui olehmu wahai mukhatab annat tanwin fi nabiyyi bahwaso tanwin fi nabiyyin fi qauli al-mufannih nabiyyi bahwaso tanwin pada perkataan musanna dalam ayat nabiyin ala ja nabiyyin jaa'a bi tawhidi ah ha, kata ala nabiyyin ah ha, mari tanwin tu nak cara situ tu katanya Ain ketahuilah bahawa tanwin fi nabiin fi qawlil lilmusnah pada kata musnah kata, kata nabiin itu tanwin itu itu ialah litangziing. Ah, karena membesarkan tu tanwin itu dihantar ke membesar. Hmm, tengok tu pada lah hadis mayoridillahubihi khairan Ah, khairan dia panggil tanwin lita'zim mana manan khairon aziman ha tu rgsi ditanwin tu ha tengok balarah dia memang nah siapa siapa yang kehendak oleh Allah Akhir kebajikan yang besar kebajikan biasa tak apalah ada semua hak kebajikan besar kelebih besar tu ha tu khairon rgti di mana besar rgti ditanwin ha ya tengok nah khaira ai ai khairon aziman kathira Ha di sini pun ala nabiyyin mari tanwin tu litazzim. Hmm nak membesar tu. Ha ah, tengok lorat demo ni dia kok tulis. Nak besar. Ha ah, lagi pulaknya wal ibham. Ha ah, wal ibhami fihi. Hmm ha ah, anna tanwina fi nabiyyin litazzimi. Habis itu Habis kata ya Lepas tu Walibhan -Wal Buka apa, apa itu semula pula Lepas tu itu, nak jawab Soal muqadar Tanwin ialah Nak membesar Ah, ha, Atas Nabi Sebab dia nak jawab Situ Kerana gini Bila kata Ala Nabi Atas Nabi Mana mana Nabi ha, Nak kira Kata ha, Mana kita kira Sekerak dulu Maksudnya, Atas mana mana Nabi Buka kha Nabi Muhammad Saja Sallallahu alaihi wasallam Mana mana Nabi walaha mura musannad kita selawat salat atas nabi kita di sini sallallahu alaihi wasallam tapi mari dengan nakirah ala nabiyyi ha jadi buki nabi kita termasuk mana-mana nabilah ha dia pakai kata tanwin li ta kemudian ondah itu ibah ibah maksud nabi lagi atas nabi ha lalu dia jawab ata wal ibah muthi jaga wa istinab ni hai selalu dan bermula mengibham memberi waham padanya pada ah pada nabiin ah ha, dan menggumairi dengan nakir memberi waham kata mana-mana nabi ah ha, benar nabi lain nabi ibrahim mana-mana mana kita kata kata dia dan bermula ibham padanya ah memberi memberi waham memberi keliru padanya tu yarfa'uhu mengagak menghilang akannya akal ibham fihi itu oleh ma ya'tiyah tak apa akal ibham tu menghilang akannya oleh barang yang akan datang ioma say'ti barang yang akan datang fi kalamihi pada kalamnya kalam sanah sendiri ba'du ha tu dia mengagak akalnya menghilangkannya oleh oleh barang yang datang pada kalam sanah ba'du insyaallah taala mana ni pomari oh, ja bit tauhid di had ni jadi sifat bagi nabi ha ni menghilangkan Ibrahim. hmm takno qawluhu ha, Masuk masuk hikmatai pula katanya musannaf ibrahim juga kita maklum musannaf kita pun nama ibrahim ni syekh muhasi kita pun ibrahim juga ha, syekh ibrahim al-lqani Ah ya musanna qadana jaa add tauhidi jaa ila akhirih. Hadhihi al jumlatu ha bahanun dulu. Ini jumlah jaa fi -e madhi fa'il -e do memustati huwa ha dia, jumlah dalah. Dia kata ini jumlah ni ialah sifatul linabiyyin. Jadi sifat bagi kata nabiyyin Ah ha, dan salamnya asal ha, penamo ni kemudian salam Allah Serta selawatnya itu adalah atas nabi nabi mana nabi yang datang ia dengan tauhid ah ha, jmelah tu sifat pada nabiin kama ya. huwal qaidatu ayul qaidatul masyhurah sebagaimana barang ya ya kaedah yang masyhurah ha, nah kaedah yang makrum mana Gafur mahwal mahwal kaidah min an al jumalah ha, baca dengan mu jumlah itu mu prak jumalah itu jamu pu'alu nak ha, daripada mu pu'alah mu prak min an al daripada bahwaso bayar pada mahwal kaidah daripada bahwaso segala jumlah badan nakirati jumlah hal keadaan jumalah yang jatuh kedainya alwaqi'ah lahumla min annal jumalah al ba'da an-nakirati daripada bahawa segala jumalah yang jatuh lepas pada isim nakirah tengok Nabi sin nakirah ja'a jumalah ha jemlah yang jatuh selepas pada isim nakirah itu sifatun nah, jadi sifat sifat naatlah ha dalam nahwu panggil ni bahan nahwu ni hmm tu dia panggil jadi sifat jumlah hjatatus minna kira jadi sifat jumlah hjatatus kamiyadi samarifah jadi ha Jadi nah, tu Itu nahwu hmm tu dia wa qad qayyadana nazim dan sungguhnya telah mengkait oleh Nazim ha, Nazim kena Musannih kita lah Dia panggil Nazim Itu bukan tuan Nazam Kerana perkataan perkata Nazam Kataan Syekh ha, Tuan Nazam dia panggil Nazim Waktu lah, dengan kata Musannih <coughs> Dan sungguhnya telah mengkait oleh Nazim kita ni Oleh Syekh dan Musannih kita Mengkait Aka jumla ini jumlah Aka ini jumlah ini jemlah ja abittauhid nilah tayada ha, biqaulihi mengkait dengan kata nya nazim waqad khala dinu anittauhid ah karena jemlah belakang jemlah jadi ha kan panggil kaitlah tu hmm ha ni payah ni pasal ni ni lah, pasal ibarat ibaratnya payah ibarat ni ya payahlah hmm payah pun terpujilah kerja kita hmm payah muda pun kerja kita Ha nah li'annahu <tuh> halum min fa'il jaa'a. Ha apa yah itulah maknanya kita duk mengaji bukan ada payah kita duduk tak dapat mengaji. Ha tu dia. Payah orang okay, dok royak. Okey dok hurai. Nah, ha tu dia. Tak faham dengan sekali lalu, Dua kali lalu. Ha tanyo pula masalah Ah li annahu kana apa tu? Ah qawluhu qad khallad dinu 'ani at-tauhid la jarratan. I'rab eh, dia jadi hal daripada fa'a jaa'. Hmm, tengok, ha ni kena gigih kat Ala nabiyyin jaa'a bit Selawat dan salam itu aa, atas nabi, nabi yang datang ia dengan tauhid walhan ha, padahal sungguhnya datang dia tu ketika sunyi sungguhnya sunyi oleh ugamu daripada tauhid ha nah yak anna tu ha disapih berselawat disapihkan mithaq tuhan menurunkan rahmat dan salamnya ke atas nabi SAW lalu sifat nabi mana nabi yang datang ia dengan membawa tauhid ketika dia datang bawa tauhid tu ketika tu tauhid tak ada ha tiba-tiba kita mengudah-udah katak bakat dia cakang sorang-sorang dia dalam keadaan zaman jahiliah ah ya baik kan zaman tu zaman yang jahil sungguh-sungguh jahil nafsu yang panggil yang bermaharaja lela dia panggil aku kuku macam macam kata lah di zaman jahiliah juga nafsu lah ah berzina rebo azza judi tak ada arah-arah ah ha, mompok merapah ikutlah tinah meninah ah ha, zaman tu zaman suci daripada tauhid tak ada tauhid ada syirik masa tu Allah taala letak Muhammad tu jadi nabi jadi rasul dia sallallahu alaihi wasallam ketika tu siapa tak ada dia ya, sorang-sorang sabit dia kata bada al islamu ghariban mula-mula lahir Islam keadaan dagang dia ya, sorang Ah, ha, patut lagi akan datang dia kata wa sayyahu du gariiban kama badaa. Di akhir akhir kiamat esok dekat anak kiamat akan jadi pula Islam tu dagang sebagaimana mula datang. Ha ni kita ni halak ah, hujung dah ni. Ha ah, halak hujung dah. Halak ah, hujung dah heran. Ah, tu dia baik fikir yang manusianya macam-macam yang mari, macam-macam yang mari. Kalau tak membetulkan dengan jalan enggak, ha ah, hanyulah, hanyulah. Ah, Ha, kerana otak manusia dia mengikik semacam, ikik semacam. Ah, ha, tu dia. Ah, ha, baik. Itulah nak sifatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia datang dengan membawa tauhid ketika dia datang tu, ketika tu tauhid ada. Tu makna ha, wa qad qalat dinu anit padahal ketika datang dia tu Sungguhnya sunyi oleh ugamu daripada tauhid. Ah, ha, tu Syekh kita menghidupcara ibaratnya Wa ha, qadu qayyadan nazimu Haa sekali lagi Dan sungguh telah mengkait oleh nazim Bila musanah kita ni Rahimahullah ta'ala Hadis jumlah tak Ini jumlah Mana jumlah perkataan jaa Bitawheed ni jumlah Kait dengan qawlihi Dengan kata Wa qadu qaladdinu anittawheed Haa gana kata kait Sedangkan jumlah suku Haa Li anahu li anna qawlahu Wa qadu qaladdinu Halumi mi fa'il ja'a okey jemalah qad qad khala fi amabi dinung tu fa'il ha ni takluk pada khala ha tu qad litahqiq wawu wawu wawul ha ha wawul ha maksudnya pada hal hal keadaannya ha dia panggil jadi ha daripada fa'il jaa fa'il jaa atau mustati yang kembali pada nabi nabi jaa ya datang io ya, nabi ha hal keadaan masa dia datang tu Keadaan masa tu tu sunyi ugamo daripada tauhid karena orang syirik masa tu dak sembah lain pada Allah taala maka nabi nak betulkan fikiran nak Betul pegang betulkan tauhid oh tak ni murid demo rano sok terik ha ni pun sebab Ha, dalam keadaan getir ini sepatut, bila pikir dia demo tu rusak, so. ha, pegangnya tu cara apa pun kena kabur, bila orang nak betul ah hanya mungkinlah tak nongak nak demo, oh, i. ha sudah, ah ha, tu dia deh, lihatlah, hmm. lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, lihatlah, dan hal itu jadi kait Pada amilnya Amil bagi hal Amil yang menasakkan hal adalah Ja'a Zaidun Rokiban Ja'a Zaidun Rokiban Datang oleh Zaid Hal kada Zaid yang kena roh Kata Rokiban jadi kait lagi Pada kata amil bagi Ja'a Amil bagi Zaid Apa amil bagi dia Amil bagi ha hal Mana Ja'a Datang tu dengan keadaan kenegara oh, bukan datang berjalan akidah kalau sekoda nak wayak bermolat ja azaj dah cukup telah datang ulazai ah zaid mari oi zaid mari dah oi nya tu ja ya? semata-mata nak wayak datang semata-mata nak wayak mari mari dah zaid cukup datang dah zaid cukup tapi nak kait sikit lagi kalau tak kaid orang tanya main gagoi jalan kaki yang moto Ah ha, masalah lalu tu datang oleh zat hal keadaan yang berjalan kaki. datang zat hal keadaan yang kendaraan. Ha, ah kait. Hmm. Ini datang oleh Nabi dengan membawa tauhid ketika datang tu hal keadaannya sunyi ugamo daripada tauhid ketika tu hakai. Ah dia. Li annahu halum fa'il jaa'a wal halu jadi taidun fi amiliha. Jadi Jawab orang itu sifat maka jadilah sifat dengan ini etiba sifat ni ni hanya yang ha tu sifat Allah. Dalam semua keadaan hubungnya bila datang dengan dengan ni ya panggil ha, datang dengan macam Dia panggil nak apa dia panggil sifat. Walha ha sifat dok, ha tu sifat dok lah. Malaikat biza ti, mengisi Fasaratis sifat tu, maka jadilah sifat Bihaazah li'atibar, bihaazah li'atibar Dengan ini kira ni, jadi apa? Sifat ni jadi mukhasisatan lil mawsub Dia payah sikit je eh? Bukan payah banyak hmm. Aa, Jadilah sifat ni dengan ini kiraan ni Jadi mentaksis ia lil mawsub Aa, Sifat ni lagi taksihkan Nabi Saat ni ibah, keadaan raya saat ni selawat dan salam atas nabi nabi mana ah tak kalah lagi dengan nakirah oh nakirah tu li ta'zim nabi yang besar nabi yang maha besar oh, nabi mana yang besar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatu ada ibhar dengan nakirah ai bah dah sungguh pun nakirah nak, nak li ta'zim foi apa tak kata jaa ah. jaa ah alannabi selalu Haa, jadi makrifat selalu jadi ada ibah Tak apa ibah itu menghilangkan oleh jumlah kamar dia ha, tu kakak kita ni ha, Karena jumlah kamar dia ni jadi sifat bagi dia ha, Kakak jadi sifat tak Kalau sifat jadi kait Kait ni ialah Mukhasisatan Sifat itulah menentu ia Lil mawsu fi akal mawsu Mana mawsu? Mawsunya Nabi Murahnya Nabi kita alaihi wasallam. Ha, Buka-buka rata Nabi lain tak mododnya nabi kita ni dia cetulah yang menentunya nu, Jumlah kamu dia ja ha, bit tauhid wa anit tauhid ah tu ha, itulah mentaksiskan. hanya dia belajar cara nak ambil hukum dia ya, payah mudah nanti bagi kita muda mudah nak qiraat hadis jangan kita bukan dia ahli Haram lah. nak ha, ambil-ambil hukum daripada qiraat ambil hukum daripada hadis dan kita bukan ahli yang salah dulu kita mempastari al-quran biwair ilmu falyatabawwa maq'adahu minan na hon ni dia tak kau begapo nah siapa tafsirkan quran yang tak ada ilmu silakan buat tempat kediaman daripada noi akor pasal takut uh, berani nak ayat quran tafsir tu hendak kan, kita kita nak kau ni ambil ayat mari cangeh ha dengan tak ada ilmu kena tak kena tak ada kira tak ada ilmu sebutir tu bukan ahli dalam medan tu ha takutlah Ha, Tuhan kata, Nabi kata Silakan buat tempat kediamnya daripada Dengan aku, seolah-olah dok bina umuh dah. Dia tak so ada siap-siap Dengan aku, ha, malah kan bertawbah ha, Sebab tu lah bila kita nyata Kata silap, salah Marilah kita kembali kepada Allah Itu yang masih terbuka Haa, itu masih terbuka Inna Allah Yaqbalu taubat al-amzi ma'lam yugharib Allah terima Tahu bahawa sebelumnya u ke tenggorok, nah ha, sebelumnya u kepada gerong-gerong-gerong-gerong, ini gerong, gerong, gerong. ha, sebelumnya u sampai ke batil hukum, yang pintu terbuka. Ah ha, baik. Takut ha, tafsir ayat kroe, ah dengan tak ada ilmu kita bukan ahli ilmu kita daripada bukan ulama, sebab tu kita kena rajukkan kepada kita kita ulama ha, untuk nak tahu kan ah ha, tafsir ayat itu. Ha tengok ni ni bahas cara-cara belah ni ha apa namo nakirah ditakhsis ka ijmā dibayankan ha tu ha di sini walaupun mari ala nabiyyin tu nakirah ha, ada padanya ibham tapi ada mukhassis dia ha yang menghilangkan ha tu dia Lagi pula ha so lagi wasaratis sifatu bihadza li'tibari mukhassisatan qabā yang menentu ia sifat lil mausuf akal Yang yakni nabi kita itulah sallallahu alaihi wasallam ala nabi yang itu mausuf disifatkan dengan jaa'a ah, dengan sifat okay. akif ha itu menentukan lagi waqasiratan lahu sifat itulah yang menyimpan ia akalnya akan mausuf ha, nah yang ha, menyimpan ia ia sifat tu akalnya akan mausuf menyimpan ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam walaupun kata nabi yang itu termasuk nabi lain-lain Ah tu dia. Sifat itulah sifat itulah yang menyimpankan akal mausul atas nabi kita. Maknanya ala nabi yang kena ke Nabi kita. Ah murad dengan nabi, nabiin ai nabiyina maknanya gitu. Karena kait tadi. Angkana li annahu kerana bahwasanya. Sebab apa kata ini sifat ni menentukan ini mausuf dan simpan ia akalnya atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam li annahu lam ya'ti nabiyyun bitauhid fi hali khuluwiddin anitauhid illa nabiyyana dan boleh hmm. kerana bahwasanya tidaklah datang oleh seorang nabi dengan tauhid lam ya'ti tidaklah datang seorang nabi uh, hal dengan membawa tauhid pada ketika sunyi ugamo anitauhid pada kika sunyi ugamuk Daripada tauhid tidak ada Illa nabiyyana nasa atas kerana jadi isti senar Dia boleh Illa nabiyyuna Haa okay, Dah tahun lah pula dah Kira tengok lah. Kerana kalam Kalam ni apa ni Kalam mampi lah kita Hmm Nah Ma qawmal qawmu Illa zaidun Illa zaidan Haa <coughs> apa dia tu Tidak datang Oleh uh, uh, seorang Nabi pun Malaikah hanya Nabi kita S.A.W Sabit kata, Sipat ni lah mentaksiskan. Wal muradu bil maji'i Eh, kajak -kajak ibarat ni datang Selawat dan salam Salam serta selawatnya atas Nabi yang datang Ya murad datang ni apa tu Pula eh? situ wal muradu bil maji'i Iyalah al irsalu mmm tudia dikanakki dengan datang irsal ha, irsal ni makna nya ha, datang ni mana diletak ke jadi rasul ha, disuruh disuruh ha, datang makna disuruh ha, ala nabiyyin jaa ursila ha kalau turut muraklah kalau gitu fa tafsiruhu maka bermula mentafsirkan nya kan maji Bihi bil irsal lahana Tafsir kata <tuh> Alana biin ja'a ya, Ay ursila Hadis tafsir ja'a dengan ursila tu, Dia panggil Tafsiru muradik Tafsir makna muradik Tafsir makna dia asada Ja'a tak ada makna Makna, makna arsala Ja'a dengan makna arsala tapi ja'a Ja'a makna ursila Kena pergi kembinan oh. Karena dia Kerana meletaknya Allah Ta'ala Nabi yang kena letak Dia kena kata ursila Haa uh qad ala nabiin jaa ada ditafsirkan dengan ursila ha, tafsir tafsir makna jaa ah, kata bukan makna dia tafsir begitu panggil tafsir murad dikehendaki dengan jaa ah di sini kehendaknya diletak akan dia jadi rasul ha disuruh akan dia dengan dengan membawa tauhid ha makna gitu wal muradu bil majii al irsalu fa tafsiruhu maka bermula mentafsirkannya nya idafah kemaf'ul maka baranglah mentafsirkan kan al-maji tafsir bihi dengan irsa itu dia panggil tafsiru muradin tafsir makna murad hmm, bukan tafsir makna makna lughawi lah sebab apa kata gitu? Aa, dia tu li annahu ah tafsirhu bih tu tafsirum sabah", dia panggil ah tafsir dengan sebab Fa innal irsalaka annahu wasanya letak suruh jadi rasul tu ialah sababun lil maji. Tulah sebab bagi kena datang. Tu ha suruh Muhammad mesti mu kena wayak kepada kaummu. Ah Muhammad aku letak mu rasul pas mu kena gi menakutti. Nabi terpaksa kena gi. Ha tu sebab tak rasul yang di kena datang. Tengok dia duk tidur tu. Ha nah, atas riwayat yang apa nama atas satu tafsir. Ya ayyuhal muddathir. Kata setengah Jibril gi nabi duduk berselimut. Ah ha, banyak tafsir banyak ambil satu kaum, ngambil makna sabah. Ah ha, dia berkata, "Wahai nabi yang sedang berselimut. Qum, bangun." Ah ha, suruh bangun. Bangun. Bangun. Ah, fa ha, maka menakuti yakni akan umatmu. Ha, ah naminul liya Terpaksa kena pergi. Ah dia kata sabat letak irsalah, nabi kena datang. Ah ha, jadi okay. Ah ha, tengok ayat ni mari wa anzir ashiratakal aqrabin. Nan menakutti olehmu Muhammad aki adik beradikmu hak dekat-dekat ha, Nabi terpaksa panggil anaknya sepupunya pak saudara puipung di Pulau Bukit Sopak. Sarah berucaplah situ. Jenjakah di pak saudaranya. Ha, terpaksa Nabi kena datang bila telah suruh Nabi. Begitulah. Mai tak mai tak. Kong kong kong. Dia terjah pun. Ah ha, ha, sebab suruh dia kena datang. Dia panggil kata Tafsir kan datang dengan irsal itu dia panggil tafsir sabak. Hmm, tafsir bis sabak dia panggil. Ah ha, sabak suruh ha, tu datang. Jadi datang temu sabak. Ah ha, dia panggil apa dia tu ja a min Tafsiri sila mint tafsir di bawah. bis sabak dia panggil. Ah, ha. oh, jadi keilmu banyak kalau <laughs> deh. Fatafsiruhu bihi tafsiruh muradih Li'annahu tafsirun bisabak Ni dia lawa dia jihad nafsu tu Pahit mani masa tu Tidak ada kira dah Haa sahabat tu lah syaitan tak berdian diri Bila orang menuntut ilmu Moga Allahnya kosaknya ganggu Nak jadi tergalak tu Boleh boleh dah tu nak <tuh> jadi <tuh> hapuk Haa haa Sahabat fatihun wahidun Asyaddu ala syaitan Bi'amin al-fi Abidin orang pehai ugamung sorang lebih susah di atas syerta daripada seribu orang rajin ibadat. Hmm, dia tak kira buat ibadat lah hanya nak bagi 1000 orang aja tak kira Pakai protest sorang ni aja kira. Dia takut. Kan apo? Kan orang hati mudah yang surah dia ni Kembali balik. Orang Hadi Herat masuk penjara dia dah yang surah dia ni. Siapa nama? Ahundur balik. Ah ha, tu. Ah, ha, sabit tulah. Nah atau ha, pada kiranya iblis ta'alaih ta'ala bahwasanya ha ya, iblis marilah tu. Ha, pas cari jalan tengok tu demo nak cari jalan nak bitch Muhammad ni tak ta'alaih ta'ala ada Muhammad merbahaya. Kalau tu cari jalan, cari jalan ambil keputusan kena bunuh. Tapi buat nak bunuh tu hanya gagal lepas. Ha makna rancangan makar tu ada sok mosokmu. Tapi wa makarallahu adau wallahu khairul maakirin. Ha, abah tu kita teguhkan, kita tegakkan dalam pengajian minta hak sebenar doa dengan Allah Subhanahu wa taala minta tunjuk jalan yang sebenar, yang nampak sebenar, yang palsu yang nampak palsu, yang sebenar boleh kita ikut, yang palsu boleh kita menjauhinya. Mu tunjuk aku tak kuasa. Ha, doa situ minta tu. Ha, dia dia. Ha, habis. Dia panggil kata masa ini. Dia panggil tafsiruhu bihi. Uh, itu tafsiru muradin. Liannahu tafsirun bisababi. Fa innal irsala itu sababun lilmaji'i. kalau gitu. Wa qad arsalahu Allah ta'ala. Ala raksil arba'ina sanatan. Ila jami'i al-mukallafina minat taqalain. Haa uh, panggil Allah itu.